Ти, котра вийшла з розкроєної модою голови Афродіти. Ти, що нагороджуєш терпкими плодами амнезії. Ти, що показуєш скандинавське кіно про асів і велетів. Ти, що співаєш старшу Едду під звуки електро. Ти, що знаєш значення фінського слова «тоска». Відчуття, яке виникає при погляді на засніжене поле в місячну ніч Ти нагороджуєш мене забуттями і ніччю душі Ти даєш мені нюхати кору священного тиса Ти скажеш мені підвісити себе за ногу до дерева на краю прірви Я знаю, ти зробиш це Ти волжба ти вельва, ти вульва, ти моя мандрагора.